Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Розділ сьомий Пізніше тієї ночі пар згадав дещо, що стосувалось Моргана. Вони тоді йшли до Колгейвена, прагнули завершити подорож, готові йти всю ніч іще один день, аніж намагатись хоч мить поспати у лісі. Друзі повернулись на головну стежку, яка йшла паралельно Срібній річці, і рушили на схід. Вони йшли вперед, підштовхувані тривогою на один крок, тягнуті назад втомою на наступний. Їхні думки блукали, як худоба на пасовищі до більш приємних місць. І саме тоді пар Омсфорд зловив себе на думках про «Пісні бажання». Він згадав, що згідно з легендами, сила меча Ліа була буквально двосічною. Зброю зачарував Аланон за часів Брін-Омсфорд, коли вони разом йшли на схід. Тоді їх супроводжував захисник, предок Моргана, Рона Ліа. Друїд занурив лезо меча в заборонені води Гадасхорна і назавжди змінив характер зброї. Це тепер більше, ніж просто меч, це талісман, який може вистояти навіть проти мортів. Але ця магія була і благословенням, і прокляттям, ця сила викликала залежність, Брін Омсфорд усвідомлювала цю небезпеку, але її попередження Рон Алія проігнорував в останньому протистоянні з темною магією саме її сила і сила Джаїра врятували світ та поклали край подальшій потребі в магії меча. Не було жодних записів про те, що сталося з цією зброєю після. Лише те було відомо, що вона стала непотрібна і не використовувалась. До цього часу. І тепер пар, здавалось, був зобов'язаний попередити Моргана про небезпеку подальшого використання меча. Але як йому зробити? Морган Ліа був найкращим другом після кола, і ця новознайдена магія, який пар так заздрив, щойно врятувала їм життя. Юнак розривався почуттям провини і ревнощами. Як можна сказати Моргану, що не слід використовувати зброю? Не мало значення, що для цього є вагомі причини. Все одно це звучить якось не так. Крім того, їм знадобиться магія меча, якщо вони зустрінуть ще тіні, а для цього є усі підстави. Юнак недовго боровся зі своєю дилемою. Він не міг ігнорувати свій дискомфорт і яскравий спогад про те, як ця істота стояла над ним. Тож пар вирішив мовчати. Можливо, навіть не буде потреби розповідати про це. Якщо ж виникне, він усе зробить. А поки що можна відкласти це питання. Вони мало розмовляли тієї ночі, а коли її говорили, то здебільшого про тіні. У головах більше не було сумнівів, що ті істоти реальні. Навіть Кол називав усі речі своїми іменами, коли згадував про те, що на них напало. Але визнання не принесло просвітлення. Тіні залишались загадкою. Мандрівники не знали, як вони виникли і чому. Не знали навіть, що то за істоти, не мали уявлення про джерело їхньої сили, хоча здавалось, що вони живляться від якоїсь форми магії. Усі були упевнені лише в одному. Старий мав рацію, коли попереджав їх бути обережними. На світанку вони дістались до Калгейвана, Вийшли з болем у тілі та сонними очима. Хмари висіли над небосхилом сходу, черкаючи верхівки дерев, надаючи місту дворфів сірий і зимовий відтінок. Друзі зупинились, потягнулись, позіхнули і озирнулись. Дерева порічили. З'явилось скупчення котеджів з димом, який підіймався з кам'яних димарів. Сараї, заповнені інструментами та возами, а ще маленькі дворики з прив'язаними та загородженими тваринами. Городи намагалися захистити крихітні клаптики землі, які атакували бур'яни. Усе здавалось збитим докупи – котеджі, сарай, тварини, городи та ліс – одне на одному. І все виглядало занедбаним. Фарба облущилась, сипалась. Розчин та камінь потріскались, паркани були зламані і провисали, тварини кудлаті, недоглянуті, а городи та бур'яни зрослись настільки, що їх майже не можна було розрізнити. Ходили крізь жінки, повз двері та вікна, переважно старі. Вони вивішували білизну, готували їжу і виглядали якимись обірваними, скуйовдженими. Діти грались у дворах, на стежках і дорогах, такі ж обшарпані та дикі, як гірські вівці. Морган зловив погляд пара і кула. «Знаєте, я забув. Калгейвен тепер не той, про який ви розповідаєте у своїх історіях. Усе це в минулому. Я знаю, що ви втомились, але тепер, коли ми тут, є речі, які вам потрібно побачити». Він повів їх стежкою в село. Котеджі перетворились на халупи, городи та тварини позникали. Стежка стала дорогою, вибоїстою і поцяткованою ямами, заповненими сміттями і камінням. Тут було більше дітей, що грались, і більше жінок, які займались домашніми справами, обмінюючись час від часу кількома словами». Вони насторожено спостерігали, як троє друзів йдуть повз. В їхніх очах відбувалась підозра і страх. «Калгейвен! Найкрасивіше місто на Сході! Серце і душа нації дворфів!» Тихо розмірковував Морган. Він не дивився на братів. «Я знаю історії. Це було святилище, оазис, притулок для душ, пам'ятник тому чого можна досягти наполегливою працею. Але зараз воно є таким. Кілька дітей підбігли і попросили грошей. Морган м'яко похитав головою, погладив одного-двох по голові і рушив далі. Вони звернули на провулок, що вів до струмка, забитого сміттям і каналізацією. Діти ходили берегами, байдуже тикаючи гілками в те, що пропливало повз. По доріжці мандрівники перейшли на протилежний берег. Повітря смерділо запахом гнилих речей. А де усі чоловіки? Морган озирнувся. Тим, кому пощастило, померли. Решта в шахтах або в таборах. Ось чому все виглядає так, як виглядає. Тут немає нікого, крім дітей, старих і кількох жінок. Усе це триває десь років п'ятдесят, бо так захотіла федерація. Давайте за мною». Він повів їх вузькою стежкою за низкою котенчів, які, здавалось, були краще доглянуті. «Свіжо пофарбовані, камінь чистий, розчин цілий, сади та газони бездоганні». Тут працювали дворфи у подвір'ях та кімнатах, переважно молоді жінки робили звичайну буденну роботу. Але результат настільки відрізнявся від того, що вони бачили раніше, як ніч від дня. У цьому районі усе було яскраве, нове та чисте. Морган вивів їх на пагорб до невеликого парку, обережно пробираючись у гущавину ялин. «Бачите? Там живуть солдати та чиновники федерації. Молоді жінки-дворфи змушені на них працювати, а більшість з ними і живуть». Він багатозначно кивнув на будинки. Друзі пішли з парку вниз по схилу і вийшли до центру громади. Будинки перетворились на крамнички, а також пішохідний рух став густішим. Дворфи, яких вони побачили тут, займались продажем, купівлею, але знову ж таки вони були старими. А вулиці забили чужинці, що приїхали торгувати. А ще повсюду патрулі солдатів федерації. Морган провів братів провулками, де їх не помітили б, вказуючи на те, на інше. Його голос був одночасно гірким та іронічним. «Ось, там срівна біржа!» Дворфи ви змушені видобувати срібло з шахт, більшу частину часу перебуваючи під землею. А ви знаєте, що це означає. А потім продають його за цінами федерації і віддають більшу частину виручки наглядачам у вигляді податків. І тварини також тут належать федерації. Вони нібито їх орендували. Усе суворо нормується, а там внизу ринок. Усі овочі та фрукти вирощуються та продаються дворфами, а прибуток від продажу розподіляється так само, як і усе інше. Ось як тут зараз. Ось що означає бути під протекторатом тих людей. Він зупинився у кінці вулиці, подалі від глядачів, що зібрались навколо платформи, де стояли молоді чоловіки та жінки-дворфи, закуті, зв'язані. Їх продавали. «Так, вони позбавляються тих, хто не потрібен для роботи». Горець повів усіх з ділового району на схил, який широким розмахом підіймався над містом. Тут усе було почорніле, позбавлене життя. Величезна пляма над безлісом у горизонті. Колись над усією цією місцевістю були тераси а тепер те, що від них залишилось, стирчало з землі над гробками. «Знаєте, що це?» Брати похитали головами. «Те, що залишилось від садів Міда!» «Дворфи побудували сади зі спеціальною землею, привезеною з сільськогосподарських угідь, землею чорною, як вугілля. Була висаджена і доглянута кожна відома расам квітка». Батько казав, що це найгарніше місце, яке він коли-небудь бачив, бо був тут одного разу хлопчиком. Морган помовчав, допоки вони оглядали руїни, а потім додав Федерація спалила сади, коли місто пішло на здачу, і роблять це щороку, щоб нічого більше не росло. Вони повернули до околиць міста. Пар запитав. «Морган, а ти звідки це знаєш?» «Батько розповів». Той похитав головою. «Ні, тато сюди не повертався з часу першого візиту. І думаю, це краще, що він не бачив, як виглядає усе зараз, а пам'ятає, як це було. У мене просто тут є друзі, які розповідають, яке життя у дворфів». Деяку частину місцевості я бачив сам, коли приїздив. І небагато вам про це розповідав, вірно? Тому що це трапилось нещодавно, останні півроку чи близько того. Усе розповім пізніше. Вони повернулись до біднішої частини села, пішли новою дорогою, яка тим не менш була такою ж зношеною, як і інші. Після короткої прогулянки компанія повернула на стежку, яка вела до розлогої дерев'яно кам'яної споруди, що, здавалось, колись могла бути готелем. Вона підіймалась на три поверхи та була обгорнута верандою, заповненою гойдалками та кріслами гойдалками. Двір був голий, але очищений від сміття і заповнений дітьми, що грались. Школа? здогадався вголос пар. Морган похитав головою. «Дитячий будинок!» Він провів їх крізь групу дітей на веранду і до бічних дверей, розташованих глибоко в тіні. Постукав та почекав. Коли ті відчинились на щілину, горець промовив. «Чи можете дати бідній людині трохи їжі?» «Морган!» Двері розчахнулись. У отворі стояла літня жінка-дворф сивоволоса, фартуху. Обличчя хрубе і квадратне, але усмішка все ж пробилась крізь зморшки втоми. «Морган Лія, який приємний сюрприз! Як ти, хлопче?» «Як завжди, гордість і радість батька!» – відповів той, усміхаючись. «Ми можемо війти!» «Ну, звичайно, з яких пір ти взагалі питаєш?» Жінка відступила вбік та повела друзів всередину, обійняла Моргана, Посміхнулася пару та колу, які невпевнено потоптались на місці. Потім вона причинила двері і сказала. «Отже, ви хочете поїсти, вірно?» «Ми б з радістю віддали своє життя за таку можливість, бабусю Еліс. Знайомся, це мої друзі, пар і кол Омсфорди з Шейді Вейл. Вони тимчасово бездомні. «Ой, та ми всі такі!» – відповіла бабуся Еліс. Розтягла мозолисту руку братам, які потиснули її у відповідь. А потім критично оглянула усіх друзів. «Ви що там з ведмедями воювали, Морган?» Той торкнувся обличчя, обмацуючи порізи та подряпини. «Боюсь з чимось гіршим. Дорога до Калгейвана вже не така, як колись». «Як і сам Калгейван? Сідай, хлопчик, ти і друзі. Принесу вам тарілку кексів, а ще фрукти». У центрі досить великої кухні стояло кілька довгих столів з лавками. Друзі вибрали найближчі і присіли. Сама кухня була велика, але досить темна, а ще доволі пуста. Бабуся Еліс метушилась, подаючи обіцяний сніданок і склянки якогось соку. «Я б запропонувала вам молоко, але я повинна нормувати те, що є для дітей». Вибачилась вона і вони почали жадібно їсти. Через кілька хвилин зайшла інша жінка, також дворф. Ще старша, маленька, зморщена, з гострим обличчям і швидкими пташиними рухами, які, здавалось, ніколи не припинялись. Побачивши Моргана, вона діловито перетнула кімнату, і Горець одразу ж підвівся, щоб легко поцілувати її в щоку. «Це тітонька Джилд!» – відрекомендував її Горець. «Дуже рада!» – оголосила вона та сіла поруч з бабусею Еліс, і одразу ж взялась за вишивку, яку принесла з собою в кімнату. «Ці пані – матері для усього світу!» – пояснив Горець, повернувшись до їжі. «Мене включно, хоча я не сирота, як їхні інші підопічні. Вони, можна сказати, всановили мене, тому що я не переборно чарівний». «Ой!» «Та ти при Персії благав про допомогу, як і усі інші, Морган Лія!» Огрізнулася тітонька Джилд, не відриваючись від роботи. «Ось чому ми тебе взяли! Єдина причина, чому ми беремо будь-кого!» «Вони – сестри, хоча це й непомітно!» Швидко продовжив Горець. «Бабуся Еліс, як пухова ковдра, вся м'якенька і тепленька, а тітонька Джилд...» «Ну, тітонька Джилт більш схожа на кам'яну лежанку». Та тихо хмикнула. «Камінь служить набагато довше, ніж пух у наш час». Горець та бабуся Еліс розсміялись. Тітонька Джилт доєдналась до них через мить. Пар та кол також усміхнулись. Здавалось дивним. Їхні думки усе ще були наповнені образами міста та його жителів. А шум дітей-сиріт, які грались на вулиці, були гострим нагадуванням про те, як все насправді. Але в цих бабусях було щось незламне, щось, що перевершувало страждання і бідність, щось, що шепотіло про надію. Коли сніданок закінчився, бабуся Еліс зайнялась мийкою, а тітонька Джилд пішла перевірити дітей. Морган прошепотів. Ці пані керують дитячим будинком майже 30 років. Федерація лишає їх у спокої, тому що вони допомагають утримувати дітей подалі від очей. Гарно, правда? Тут сотні дітей без батьків, тому дитячий будинок завжди повний. Коли діти стають достатньо дорослими, їх потайки вивозять. Якщо ж вони залишаться занадто довго, федерація відправить їх до робочих таборів, «Або продасть?» Він похитав головою. «Не знаю, як вони це витримують. Я б давно збожеволів». Бабуся Еліс повернулась і присіла з ними. «Морган, розповів вам, як ми зустрілись?» Спитала вона Омсфордів. «Ой, це було щось. Він приніс нам їжу і одяг для дітей, та дав нам гроші, щоб купити те, що могли» а також допоміг провести дюжину дітей на північ, щоб розмістити їх у сім'ях на вільних територіях. «Ой, бабусю, заради Бога!» втрутився Морган, зніяковівши. «Саме так, і він час від часу тут працює, коли приїжджає», додала вона, ігноруючи горця. «Ми стали його особистою маленькою благодійністю, вірно, Морган?» «А, до речі, ви мені нагадали». Горець поліз у туніку і витягнув маленький мішечок. В міст задзвенів. «Я виграв парі тиждень тому, чи близько того. Щось, що стосувалося деяких парфумів». Юнак підморгнув друзям. «Благослови тебе, Боже, Моргане!» Бабуся Еліс піднялась та підійшла поцілувати хлопця в щоку. «Ви всі, здаєтесь, дуже виснаженими. Там ззаду є вільні ліжка і ковдри». «Можете поспати до вечері. Вона провела їх в маленьку кімнату в задній частині великого будинку, де було кілька ліжок, умивальник, ковдри та рушники. Пар озирнувся, одразу помітивши, що вікна закриті віконницями, а штори ретельно засунуті. Бабуся Еліс помітила цей погляд і сказала, «Іноді мої гості не хочуть привертати до себе увагу. Хіба це не наш випадок?» Морган підійшов і тьомнув бабуцю в чоло. «Ви прониклива, як завжди. Нам потрібна зустріч зі Стефом. Можете про це подбати?» Бабуся Еліс миті дивилась на нього, потім безмовно кивнула, тьомнула юнака у щоку та вислизнула з кімнати. Коли уся компанія прокинулась, кімнату наповнили тіні і тиша. З'явилась бабуся. Її грубе обличчя було ніжним і заспокійливим. Вона прослизнула всередину котячими кроками, торкнувшись кожного, і прошепотіла, що час вставати, перш ніж зникнути, так само, як і вийшла. Морган, Ліа та Омсфорди встали, знайшли свій одяг чистим і свіжим. Схоже, бабуся ним займалась, доки хлопці спали. Допоки друзі одягались, Морган промовив. «Сьогодні ввечері зустрінемось зі Стефом». Він є частиною дворфійського опору, а опір має очі і вуха всюди. Якщо Вокербо все ще живе на сході, навіть у найглибшій частині Анару Стеф знатиме. Він був одним із сиріт, яких бабусі взяли під опіку. Він їм як син. Друзі вийшли зі спальні та пройшли коридором до кухні. Діти вже закінчили вечерю і розійшлись по кімнатах на двох верхніх поверхах. Залишилась лише жменька малюків, яких тітонька Джилд годувала, терпляче накладаючи ложкою суп спочатку в один рот, потім в інший і так далі, доки не наставав час почати цикл наново. Вона підняла очі, коли хлопці увійшли, і безмовно кивнула. Бабуся Еліс посадовила їх за один з довгих столів і принесла їм тарілки з їжею і склянки міцного Елю. Зверху доносились тупіт і крик. Діти грались. «Важко доглядати за такою кількістю малих, коли настільки двоє», – вибачливо сказала вона, подаючи колу другу порцію рагу. «Але жінки, яких ми наймаємо для допомоги, не залишаються надовго». «Ви передали повідомлення Стефу?» – тихо спитав Морган. Бабуся Еліс кивнула і раптом сумно усміхнулася. «Хотілося б мені час бачити цього хлопчика. Я так за нього хвилююсь». Через кілька хвилин бабуся і тітонька закінчили годувати молодших дітей і відправили їх спати. На столі, де сиділи троє друзів, горіло кілька свічок, але решта кімната знаходилась у темряві. Голоси на горі згасали один за одним. Тітонька Джилд через деякий час повернулася на кухню і сіла поруч. Вона не говорила, просто опустила вниз голову, зосередившись на вишивці. Десь на вулиці пролунав дзвін тричі і затих. Тітонька Джилд коротко підняла очі. «Комендантська година Федерації!» – пробурмотіла вона. «Нікому не дозволяється виходити після того, як пролунає дзвін!» У кімнаті знову запала тиша. З'явилась бабуся Еліс, і тихо почала працювати біля раковини. Хтось на горі почав плакати. Вона знову вийшла. Омсфорди і Морган-Лія подивились один на одного і на кімнату, чекаючи. Раптово пролунав стукіт у кухонні двері. «Тричі!» Тітонька Джилд підняла очі. Її пальці завмерли, і вона почекала. Секунди минали. Стукіт повторився. «Тричі!» Пауза і знову тричі. Тітонька підвелась, підійшла до дверей, відчинила їх і виглянула. А потім тінь прослизнула в кімнату. Джилд знову зачинила двері. Бабуся Еліс з'явилась в той же момент та жестом звела Моргана та братів на ноги та повела їх до того місця, де стояв незнайомець. «Це тіл!» – сказала бабуся. «Вона відведе вас до Стефа!» Про тіл важко було щось сказати. Вона була дворфом, але меншою, досить худорлявою, одягненою в темний непомітний одяг, що включав коротку накидку і капюшон. Її обличчя приховувалось дивною шкіряною маскою, яка закривала все обличчя, окрім правої частини щелепа і рота. З-під капюшона виднівся блиск темного світлого волосся. Бабуся обійняла Моргана. Будь обережний, хлопчику, попередила вона, усміхнулась, та ніжно поплескала пара і кола по плечах, а потім поспішила до дверей. На мить визирнула крізь штори і кивнула. Тіл без жодного слова вийшла, Омсфорди і Морган Лія за нею. На вулиці вони тихо прослизнули вздовж бічної стіни старого будинку, і через задній паркан на вузьку стежку. Вони пішли до порожньої дороги, потім повернули праворуч. Суміж котеджів і халуп, що вишукувалась вздовж, була темною. Силуети будинків рвані і зламані на тлі неба. Тіл швидко вела їх вниз по дорозі і в галявину ялин. Потім зупинилась і присіла, жестом наказавши зробити хлопцям те ж саме. Через мить з'явився патруль федерації, що складався з п'яти осіб. Вони жартували, розмовляли, не турбуючись про тих, хто може їх почути. А потім вони зникли. Тіл підвелась і знову рушила вперед. Вони пройшли дорогою ще сотню ярдів, потім звернули в ліс. Зараз вони знаходились на околиці міста, майже на північ. Звуки комах почали пробиватись крізь тишу. Уся група тихо прослизала між деревами. Тіл час від часу зупинялась, щоб послухати. Запах польових квітів наповнив повітря. Солодкий і сильний, на тлі смороду сміття. Нарешті тіл зупинилась біля густого чагарнику. Розсунула гілки, простягнула руку, щоб схопити приховане залізне кільце, і потягнула. Відкрився люк що відкрив сходи під землю. Вони спустились, тіл закрила прохід, запалила свічку і знову порушила уперед. Уся компанія почала спускатись, що не зайняло багато часу. Сходи скінчились через два десятки і перетворились на тунель, стіни і стеля якого були укріплені товстими дерев'яними балками і скріплені залізними болтами. Тіл не дала жодних пояснень щодо тунелю, а просто рушила уперед. Двічі прохід розгалужувався в кількох напрямках, і кожен раз вона йшла без вагань. Пару спало на думку, що якщо їм доведеться знову шукати вихід без тіл, вони, ймовірно, цього не зможуть зробити. Через кілька хвилин вони вперлись в залізні двері, у які тіл вдарила руків'ям кинджала. Потім пауза, а потім ще двічі повторила удар. Замки з іншого боку клацнули. Двері відчинились. Двор, що стояв там, був не старший за них. Міцний, мускулистий хлопець з тінню бороди і довгим волоссям кольору кориці. Обличчя його було всіяне шрамами, а в руках він тримав найбільшу булаву, яку коли-небудь бачив пар. Цьому дворфу не вистачало верхньої половини правого вуха, а з лівого звисали золоті кільця. «Морган!» – привітав він і тепло обійняв горця. Він затягнув усіх всередину та подивився на пара і кола, які нервово чекали. «Друзі, найкращі!» – одразу відповів Горець. «Стеф, це пар і кол Омсфорди з Шейді Вейл!» Двор кивнув. «Ви тут бажані гості, хлопці!» Він відірвався від Моргана та протягнув руку, щоб привітатись. Нумо, сідайте і розказуйте, що вас сюди привело!» Вони знаходились у підземній кімнаті, заповненій припасами, запакованими в коробки, ящики та обгортки. Усе це оточувало довгий стіл з лавками. Стеф жестом запросив їх присісти, та налив кожному по чашці елю. Тіл зайняла позицію біля дверей, обережно влаштувавшись на маленькому табуреті. «Ти що тут? Зараз живеш?» – запитав Морган, озираючись. «Мені здається, але потрібен ремонт». Усмішка Стефа зморщила грубе обличчя. «Я живу в багатьох місцях, Морган, і всі вони потребують ремонту». Ця схованка краща за більшість, хоча й під землею, як і інші. Ми, дворфи, живемо під землею в ці дні, бо або тут, або в шахтах, або в могилах. Що сумно. Він підняв чашку. Здоров'я нам і нещастя нашим ворогам, виголосив дворф тост. Усі випили, крім тіл, яка сиділа на варті. Стеф поставив чашку назад на стіл. «Як, батько, здоровий?» Горець кивнув. «Я приніс бабусі Еліс трохи грошей, щоб купити хліб. Вона хвилюється. Як давно ти у неї був?» Усмішка дворфа зникла. «Зараз занадто небезпечно йти. Бачиш обличчя?» Він вказав на шрами. «Федерація скопила мене три місяці тому. Ну і звісно, ти б про це знав, якщо б мене відвідав». Хоча я розумію, по приїзду в Калгейвен ти віддаш перевагу компанії старих дам та дітей. Горець проігнорував зауваження. То що сталося, Стеф? Дворф знизав плечима. Ну, вдалося втекти, як бачиш, принаймні частково. Він підняв ліву руку. Останніх двох пальців не було, відрізані. Досить про це, облиш. Краще скажи, що привело тебе на схід. Морган почав говорити, потім подивився на тіл і зупинився. Стеф побачив, куди спрямований його погляд, коротко глянув через плече і сказав. «Ах так, тіл! Ну, гадаю, все ж доведеться про це розповісти. Мене схопила федерація під час нальоту на їхні склади зброї в головному комплексі в Калгейвені. Вони посадовили у в'язницю, щоб дізнатись, що я можу розповісти». І ось там зі мною зробили це. Він знову торкнувся обличчя. Тіл була ув'язненою в камері поруч зі мною. І ось це! Він знову вказав на обличчя. Ніщо в порівнянні з тим, що вони зробили з нею. Знищили більшу частину її обличчя і спини, покаравши за вбивство улюбленого собаки, одного з членів тимчасового уряду. Вона вбила пса заради їжі. Отже, ми почали розмову через стіни, так і познайомились. І от однієї ночі, менш ніж через два тижні після того, як мене схопили, коли стало очевидно, що федерація більше в мені не зацікавлена, тіл заманила охоронця у камеру. Вбила його, вкрала ключі, звільнила мене, тож втекли. З тих пір ми разом. Стеф замовк. Його очі стали твердими, як кремінь. «Отож, горцю, ти повинен прийняти власне рішення у цьому питанні. Ми з тіл ділимось усім». Запала довга тиша. Морган коротко глянув на пара та кола. Старший брат уважно спостерігав за тіл під час розповіді Стефа. Та не рухалась, ніби була зроблена з каменю. «Я думаю, ми повинні покластись на Стефа в цьому питанні», – тихо сказав пар, шукаючи схвалення кола, який просто кивнув. Морган витягнув ноги під столом, потягнувся за Елем та зробив довгий ковток. Було очевидно, що він приймає власне рішення. «Гаразд», – нарешті сказав він. «Але нічого з того, що я зараз скажу, не повинно покинути цю кімнату». «Ти взагалі-то ще нічого не сказав!» – різко заявив Стеф. Горець усміхнувся та обережно поклав чашку з елем назад на стіл. «Короче, нам потрібна допомога. Ми шукаємо людину, яка живе десь у глибинах Анара. Його звуть Вокер-Бо». Стеф кліпнув. «Вокер-Бо?» – повторив дворф, і те, як він вимовив ім'я, показало що йому воно знайоме. «Мої друзі, пар і кол, його племінники!» Стев подивився на юнаків так, ніби щойно побачив. «А от тепер розказуйте решту!» Морган швидко переповів усю історію подорожі, що привела їх до Калгейвена, починаючи з втечі братів з Варфліта та закінчуючи битвою стінню на краю Анара. Він розповів про старого, про попередження, про сни а також про магію меча Лія. Стеф вислухав усе без коментарів. Дворф просто сидів нерухомо, забувши про Ель. Його обличчя перетворилось на маску. Коли ж розповідь скінчилась, Стеф хмикнув і похитав головою. Друїди, магія, темні істоти! Горець, ти постійно мене дивуєш! Він підвівся, обійшов стіл і миттю кинув оком на тіл. А потім додав я знаю вокера Бо і? запитав Морган. Стеф повільно повернувся. І він мене лякає. Двор подивився на братів. Це ваш дядько, так? Як давно ви його не бачили, років за десять. Ну так слухайте. Вокер Бо, якого я знаю, може бути не вашим дядьком. Цей, Вокербо, більш поголос, ніж правда, і все ж реальний. Його, як кажуть, уникають навіть істоти, що живуть у темних куточках землі. Його бояться тварюки, що полюють на мандрівників, подорожніх, заблукалих і тому подібних. Дворф знову сів, узяв ель та випив. Морган, Лія та Омсфорди мовчки дивились один на одного. Нарешті пар вимовив. «Я думаю, це вирішене питання. Ким би Вокербо не був зараз, у нас є спільний зв'язок, який виходить за межі нашого споріднення. Це наші сни про Аланона. Я повинен знати, що мій дядько збирається робити. Є варіант допомогти нам його знайти?» Стеф злегка, несподівано усміхнувся. «Прямолінійний, га, мені подобається». «Говорить і за свого брата також. І що, Морган, він і за тебе говорить?» Горець кивнув. «Зрозуміло. Ну, тоді допоможу. Відведу вас до Вокерабо, якщо, звісно, його знайду, але зроблю це з власних причин. Які вони, вам краще не знати». Дворф намить опустив голову, і шрами здались пасмами залізної сітки, притиснутими до шкіри. Федерація забрала у всіх будинки, зробила своїми, але забрала у мене дещо більше. Дім, сім'ю, минуле і теперішнє. Федерація знищила усе, що було і є. Залишила мені лише те, що може статись. Вона – ворог усього мого життя, і я зроблю усе, щоб її знищити. Але ніщо з того, що я роблю тут... Не досягне цієї мети за моє життя, те, що я роблю тут, лише допомагає вижити і дає якусь маленьку причину залишатись собою. Але з мене досить, мені хочеться більшого. Стеф підняв голову, і в його очах друзі побачили лють якщо існує магія, яку можна звільнити від ланцюгів часу. Якщо існують друїди, привиди, ще щось, здатні нею володіти, то, можливо, є способи звільнити мою батьківщину і народ. Способи, які досі були приговані. Якщо ми їх знайдемо, якщо ці знання потраплять до рук дворфів, вони повинні бути використані, щоб допомогти моєму народу і батьківщині. «Я хочу вашої допомоги в цьому, обіцяйте». Запала довга мить тиші. Друзі мовчки перезирнулись. Нарешті пар тихо сказав. Мені соромно за південь, коли я бачу, що тут сталося. Немає виправдання федерації і частинці мого народу. Якщо ми знайдемо щось, що поверне дворфам свободу, ми це використаємо. Погоджуюсь, додав Кол, і Морган Ліа також кивнув. Стеф глибоко вдихнув. Можливість стати вільними лише можливість. Це більше, ніж те, на що дворфи наважуються сподіватись в ці часи. Він поклав товсті руки на стіл. Отже, домовились, я відведу вас до вокера Бо, тіл і я, бо ми завжди разом. Він швидко глянув на друзів, шукаючи будь-який знак несхвалення, але не знайшов. Знадобиться день-два, щоб зібрати усе необхідне, та задати одне-два запитання. Мені не потрібно, звісно, вам нагадувати, але все одно нагадаю, наскільки важкою і небезпечною, ймовірно, буде ця подорож. Поверніться до бабусі і відпочиньте. Тіл вас відведе. Коли усе буде готово, я дам знати. Друзі піднялись. Дворф обійняв Моргана і несподівано усміхнувся ляснувши тохо по спині. «Ти і я, горцю, нехай це найгірше, що витерпить цей світ!» Дворф засміявся, і кімната задзвеніла від лункового хохоту. Тіл стояла осторонь і спостерігала за всім очима, схожими на крижинки. Кінець сьомого розділу. «Дякую за прослуховування!»